Barak izu uh, da kasetari entzatzaren antolatuak gira kasetari uh, kartaren inguruan eta hor uh, jorralistek berek badute uh, beren hartura, ek reiten dute uh, norku geiten alduen uh, karta ala ez. Azpimarratu behar da ere uh, nork nahi uh, jorralista izaiten alden, kasetari izaiten alden uh, kartarik izan gabe. Eta bestaldetik badira lege... Uh, berreci somatzuk uh, kastalienako bat ez ere iturriena uh, babespenaren uh, inguruan orduan sindikataren uh, ardura eta kazetar eta sindikate corporatista ipatzen den mesala da pixka bat um, Zaintzea, lana ofizioa, eta nora praktikane maiten den, eta ere gerizatzea kasetariak zeren uh, beren ofizioan presione uh, desberdin batzuk gaitena aldituzte. Iru egunez, urtot bitzantziztela miagitzen, esan diko kide eta kasetariak zel buru du lako bildera batek? Bo, urteroko uh, bilira da, beraz alde batetik urtero hautatzen uh, da beraz uh, gai bat. aurten da terrenoko uh, kasetari eta lujaldeko uh, kasetari. Itza. Beraz, haipatu dugu, hemen izanez, iperaldean izanez, haipatu dugu, haipatzea, bat zere uh, ere bitaxuna bizkuntzetan lan egitea, hemen uh, egiten dugu, uh, guk uh, Franz Blen adibidez, baina best beste edabide bat batzuetan eta egiten da ere uh, Bretañan, Altsazian, Korxikan eta domtomorietan horietan aktualitatezko gaiak aipatzen dira eta orten gertatunena. Orten zer izan da um, ator horien manifestazio horiek eta bat ez ere ekazetariek dute Pena, gizartaren inguruan, ikusi dugu hor uh, eskualdean arabera, hemen ez dugu arazurik izan, sobera, eta hori horiekint, gehiago onartuak izan gira, beste eskualde batzuetan, uh, be izan dira, holdartu dira kasetari Ikuski ikusi behar da, gero, hori uh, uh, zainu behar da zerregeiten den, Kazerri zonbait zuen inguruan, eta horrek oh, zalantzan emaiten du kazetaritza eh, praktika, batez ere bidez BFN bezalako telebistak, edo, eh, edo internet bidez eh, web gune batzuk, gero badira gai sozial hainitz, bat aprentzai Gero eta beherago dela eta webak hartzen du bere jula, hor uh, haipatzen da zu duazten adibidez, eh? bada plan sozial bat prestatzen nahi dena, uhun bat lanpostu galduko dituzte, bada entzun ikuseko eta lege hori prestatzen nahi dena. Beraz, France Televizion eta Radio France artean holding bat izaiteko, hori aurkestu behar dute parlamentuan azaruan. Kasetarian irudia gaur egun ez da betizpada ona, epatu duzuleaka horien gandik izan ziren erasoak, gaur egun ere ez ditu baitizpada susten gatzen kasetariak. Hori aldakoja izan da beti, eh? begiratzen bada emenetzigarren, ogoi garen mendeko prentsa, izan da ere, eta bat ere, badira zikloak, eta ziklo bat zuetan, iritziko prentsa biziki azkarra da, Eta hasten ari da hori izaiten, eh? e, web gune horien bidez, batzuk argiki dira opinionea edo iritzia moldatzeko aien, aien gisa, eta horira da iritziko kasetaritza ere, eta hor ejerazioneak edo hagemanak hasten dira gogortzen, eta kasetari, baian, Kasetari hon artzen dituztenak, beti badituzte haien kasetariak biziki huntsa hon artzen dituztenak eta haien plazer egiten ez, ez, ezakotela erreiten dutenak, hurriak ez dituzte hon artzen.